والقلم وما يسطرون ويقول وسخر الشمت والقمر يقول تبارك وتعالى ايضا في كتابه خلق الانسان من علق من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم Un mendoj se saonte do tjetë të sheh not have fundit ti Ramazani kur na do të flasim për temën që kemi të hapun. Ëh ne do të kalojmë inshallah në disa tema të tjera për të cilët ne dim se kemi nevojë. Tema që do të alom saonte, nuk ka as temë që lihet edhe largohen dietaret për sa i kollaj. Mirpo do të të qoftë parashisht Ramazani ka ditët e dhomë. Edhe numri i xhamatit Ramazani tash Shumë largë me nësë me qenë prezent kërësash Ramazan, ne do të kalujmë nësë rëprama, insha Allah, me një temë qëtërë. Ajetët të cilët i lezumë na janë në për shumë surën Kuran i Kerim, kanë të bojnë me temën tonë të hapën që një javë. Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shënë u thëtë në Kuran i Kerim, surët u Rahman, ajetë i nëmërë njërë. الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان صدق الله العظيم كثورا اكاهب الله جل جلاله ما امن من امن برئ امنا وتو نغديون ساكا سوره القران ب104 من سوره شيء قاه دراي فر دريتي الله جل جلاله من اكس ام لا اختصار الرحمن قال الرحمن قال الرحمن اش فيا له تيل انا تريغون نيلتي نصفات الله جل جلاله اتيلي دراي فر دريتي باراس بهش فين ما فيالن الله ما امنن مات معه ت الله جل جلاله كبي ayat Quran per ketbun ka fun kul ida Allah aw idur Rahman nasthave o Allah kur talutish kur talipish nasthave o Rahman ash nyait pas nedal kul ida Allah aw idur Rahman ayya ma tad'u falahu alasmaul husna të lindurës të i patë me të lindurës të i rë e ke bobol a jemen ashe ati mirë po që kam shefët në fjallën rahman që në përqenë sallët e nuk e kemi përqelim zhvillimin e kësaj fjallë diçka pak qëllët edhe tokat në tok në mërëncite saj në mes qëllës edhe tokës qëka hanë edhe qëka pin qëka ka mushkni edhe qëka s'ka Shka lëviz edhe shka nuk lëviz, ato shka ka janë materje edhe shka nuk janë materje, kejt krejesat e Allahu gjellë në gjelaluhu, Allahu i përthel, i përthel në përmet kësaj të cilësie, rahman, i mëshiron, dhe të thot, ashtë rahme a i mëshirusi i flot. Allama al-Kur'an, dhe njeri unë, E kamësuhë lezimin. E kamësuhë fjala Koran dhe me thonë lezim. Një rjutë, e kamësuhë lezimin. Drejtë për zdrejti, e kamësuhë librin të të, e kamësuhë Koran i Kerimin. Këtumë këtë fjalen, allema al e Koran, kam e kamësuhë Koran i Kerimin, Allahu gjëlle gjëlelu, u sjeshtë, kejtë librin e vetë, e ka shtimin i fjala. Ensurët që e ratani, shka ka bëhë? E ka bëhë të fësijë e ka sqarëgu, i ka dhënë detaje, e ka sqarëgu gjanshësisht. Kto thon Allahu el Qur'an njeriu, ja kam thë kur'an el kerim. Khalaqa al insana 'allamahu el bayan. Do qon e kam kriju njeriu, edhe ja kam thë vetit e diturisë. Ja kam thë kanalet e të shpërndarurit. Ja kam thë atë diturin me të cilën ai ë shërben veten edhe shërben kuj. i shërben tjert. Alla meu el bayan. Nepërmjet kujt? Nepërmjet mijëve të cilët uni rras dorat. Nepërmjet djuhës. Nepërmjet mendës. Nepërmjet zemrës. Me zemër e dashuron detyrin. Me e me me mler et u bon veti. E shpreh edhe ja jap tjetrit nëpërmjet kujt, nëpërmjet djuhës. Sa Allahu jallaluhu une kam thunje li uh, edhe në përmet të thive mjetëve të bukura ja ka bëhë të mundën me adhën qëtëris ato shka ne akuzohin islamin për dhinë të mra pa me jetën e ka renin nja jetë shumë shkurët kërani kërim musbjegu Allahu tëlle gjelaluhu ka thonë wal kalem po bëj i be në lafsin s'ka bëj i në tërfukin asë që ka bëj i në parmenë Gjona, ato janë gjona me gjona të vlerëshme për punën e ve. Asë që ka bo mjetët moderne, be ndër një. Ka thonë, nënë, Allaho alëm, walë kalëm, po bajë be në lafsim. A këtë gjona, në të cilët Allaho në Kurani Kerim, be ka bo, asë një, tha, ka një, ka një, me i deshifru në Kurani, asë një nuk ashtë gjosh ka ka një ka vlerë dë vogëlë. Asë një nukashka vinë në peshletë Për shembo A thonë O shëmsi, o duhaha Po bajben djelin dhe dritën e ti O lë kamari i dha të lahë Po bajben honën Dhe më rotolimet dhe ndalën e saj O lejli i dha jëgshaha Po bajben notën e dhe arsinat e saj O nëhari i dha gjallaha Po baje ben ditën edhe edhe agimin e tij, e ditës. Wa n-nahari idha Allah. Po baje ben diçka hala më interesante, më afër juve se, më afër juve se këtë gjona. Wa nafsin wama sawaha. Po baje ben nëfsin e ju. Po baje ben nëfsin e ju. I cili ndëpjes dha. I cili ndëpjes dha, po baje ben nëfsin e ju. قد أفلها من ذكاها كبشتو كجيت روقن ايفات عايشكا كادو كون نفسي وقد خاب من دسها قامهم قامهم كذبات قامهم نهيرات عايشكا كيت نفس ا كبرلون كبو بين نفس مني ون 4 كون قران كريم سوره القيامه ايه دي نمبر 2 اذن لا اقسم بيوم القيامه wala uksim u bin nëfësille u wama. Po baj ben ditën e kiametit, edhe po baj ben on, nefësin i tëli, kur dhen punë në ngusht, kur ngushtohet, fët i rash pishman. Do nëherë, e len qaqë vo njeri u me i rash pishman, kur nuk ka do bi. Po baj ben atë nefës, që si do nëherë e len me i rash pishman, kur pishman nuk i do bi, Nuk bërë Kura është ajo kohë Shpirti ka thonë për nga mërë jo Njërit kër t'i vinë në qafë mi i danë Ashë bohë bohën mo Ditë në kja mërë i takove Mo pishman lëki Ska kohë, ashë bohë bohën Tha Pra, po ba i be Në nefësi në njeriut I cili bohët pishman dë njëher Kur dë njëherë E ka qu jetën 50 vetë Paseshve Vitt, vitt, kaupave, kol, e ka që jetë në 16 vëtë palinim, e ka që jetë në 14 vëtë ka apëve edhe hajgarëve me alkohol e me namusës lëqe një ditë për ditëve ka hi se ajë Sulejmon në gjami ka i katar shakijji, kangëtar, rakijji kafić, kafegji që kamo, që kamazhi një ditë ka hi në gjami rastisht me pa që shanë gjami për qatë ka hi që shanë gjami a thu edhe ahunjës të direki gjamiës هوجا فهل كا خشومين فهل كا هوجا خشومين غانيس الحمد لله رب العالمين ولا الضال لنا لهو منك بيتيز قالت يا ايها الملأ اني القى الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم سليمان باث سليمان بوتي اده كتو مارا بوت فرمنكن dhe tjetin mësat në kurane pas ke emnin hoxan mirat për përmenka atire zhilla për kafe dhe rakijeve edhe për të këshia e Suleiman mo bol mo kërës kime shku të qëto mo kime vazhdu jetën që kjo do të be, jetë vazajote Allahu qëllë e gjelali unë që këtë nëfë që si sojë i cilje e ndalon vetëm për të këshiave edhe i dhe vetës rrugë qëtëm në përmet të të rrisë që e ka morë ka bo benë këtë nëfë e ka واللا لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه و باي بي اذا نفسين تشبهان اما دي دو دي كيف دو بان بيشمر ما كو ادو بان بيشمر قرصا قرصا فايده قبو بي الله جل جلاله من يسورا قران كريم جزء 30 اذن والتين والزيتون و باي بين فيكن اذا دو بيته بي والزيتون و باي بي الودير ka bo ben ullirin që në pa jithojnë se itin ka ka bo ben ullirin edhe në vendin kubot edhe në drunin e ti edhe në silfite ti që janë mrena mërën kurani kërim Allahu Jelle Jelalun suratun nur gjuzin tëtë muet kur ka fol për ullirin ka thonë shajara la sharkijatin wala gharbije pëm asë lindjes asë përëndimit ja kadu zëjtuha ju dhiju walau lem temfeshu nërë Aq u lirë, aq vajnë e bukure ka Aq vajnë me vlerë e ka të madhë Sa që mundohet me bo dritë Para se të janë është zarëmin A pas ka drita me bo bejë për ta Shumë mirë Kjo sa konë për qëllim Ka konë për qëllim di shka që dë sen I vetëmi drunë bot Kej drunë në dë njo e kanë kanun Me u djegë ma si faon Druni u lirit ma mirë djegët A di shka ta prajsh I njohëm kura i vatet me druh as prej druve i cilit si diveash pranati kalon ni shëndet prej tij in trupin ton kan folur edhe prej ullirit edhe vajit aty edhe mjegut edhe edhe atë njerëzit tjerë secilat kanë pashërimën të se ka dobi të veçantë Allahu جل جلاله u çka thamosh se ku i be ka boka thonë ulliri ose zejtun do bëfar zoti ban bëmer me, me fjalë shkorta ngjonat me vlerë të mroja thonë na intereson ti bash kake mi për çellim اضون والنون والقلم وبيبي لافتي وبيبي لافتي من حديث قصي الله جل جلاله كاظون اول ما خلق الله اول ما خلق الله خلق القلم طرات الزوت جل جلاله كريون شذ دجوا طرات تكريون شذ دجوا شكا كريو سارت طرنال اول ما خلق الله القلم سباره ذات جلجله قال له اكتب اذا قال له نو قال له اكتب شروي فقال ماذا اكتب يا رب؟ باش كاتشروي ا دوتي قال له اكتب المقادير حتى تقوم الساعه شروي شكا قام ندور برين كيت مومنت دير ديتين دجيكيم Shkruj shka ka mendoz prej në këtë moment, pi kur të kam kryu tije, e dheri ditën e gjekimit. Allahu gjëll e gjëleluhu në këtë lapsit, ne me të cilin shkruj me ten, ka bo bej në ta. Pse këso? Pse lapsit? Pse të lapsi? rëfukit s'ka bo bej? Pse në krebulkën s'ka bo bej? Pse në parmen s'ka bo bej? Pse s'ka bo zotin gjilponën bej kur kun? Ska jet që ka bo bej në gjilponën? Gjilpona lu në rol të madh në kët Harlohme, me të më lomi, veshmi më lomi, nuk heshmi në gjilponë. Ska bobe e zotin, ta, ka bobe e lapsin, e thonë buka e lapsit të unë, është largë prej majhës gjilponës, me majhën e lapsit, e ke miruit shkencën, e ke miruit diturinë. Në bukën e lapsit janë shkrujt fjalët e mia, në bukën e lapsit janë shkrujt fjalët e diturisë, edhe e ka vazhdu bejen me një qëtër sen, mas lapsit më nëherë ka thonë, oma jesë turun, po bajbe edhe në vijat e fletorës ku në zonë sa të shkruin drejt. Po bajbe në lapsin, edhe po bajbe në vendin ku lapsi shkruin, po bajbe në fletën, po bajbe në letërën. Mërë edhe është, gjëmatë ndërshëm, ulematë me respekt mëlaj e kam për qëllim, salarë kanë shku, gazetat, në rabi për foli për në rabi, gazetat, e ditës ju e dini gazete e ditës në rabis sa shgjo gazete Këso, si këtë gazete në du një s'ka gjon të i mori dhe i ngrej i porositin zonësa mës i shkelni mës i mës shtroni se në zonësa dhe ka në rritë e shtroni gazete në ngërbuk mës i shtroni gazete të rabis në ngërbuk kanë thonë se ani sa të shrini ani sa shahrami ani sa shahbar ani sa shkash e thonë me që të shkronja është kurani kërimi i shkru, për qatë hatër. Mështë e shtrojnë mëngë në bukë, mështë më mështë një mbito. Se bashkë me që të shkronja, është kurani kërimi. Dë të të të për respekt, fleta, ku shkrujt harfi, ku shkrujt shkronja, është mojë ndërshme, më njëherë. A shkrujt dishka në ta, e ka morë, fja, e ka morë kuptimin e shejtë. Se mo, si të ketë shkrent në ta shkrumë, si të ketë diturin Ajo më drejtë për sdrejti, duhet me i saktua asaj ven, ku me mëjtë. A shkrujnë ta për shembol, se bomba atomike, e, a, sa, bomba neutronike, Andrei Sakharovit, i mba në këtë element, këtë element, këtë dimenzion, këtë kombinime dhe këtë kombinim, edhe ti i të kara në dorë libri Sakharovit, edhe ti ki i të qepë, kemi i në fizikën me studiu, Tan, ti e qef popullit tanë të jamarojsh një bom neotronike, gjoshka ki popullve lasate e pa në no, ndërë dë njëherë, qka është për ti e ma e liven? A është Kuran i Kerim? Me sigurisë sa Kuran i Kerim. A është hadisi për nga merit? Me sigurisë sa hadisi për nga merit. Po qka është? Shkendë për të cilën islami ka përosit që katër më dhe të shekuj. Ka thonë Kuran i Kerim? Thë me një amel mithkale dhe rëtin kajra njëraht, Ua me jamel mithkale dhe rratin sharrën njëra, aji i cili e punon për juve një atom, është ka fjala për bombe në utërën një ka po, aji i cili për juve dhe pronë njëtën e dhe dhe banë një atom pozitiv për i punë më të mira, ditële këja metit ka me gjithë, atomi a ka në kurani kërinë. Ua me jamel mithkale dhe rratin sharrën, i rahu, e dhe aji që e punon një atom, për i punëve negative tjetër vet, ajo aty shihenot. Unë e di që moti pjesnia asht çka janë t'u kujtu. Janë thonë atom det me çavofolin dhe me etit, deni hare para. A janë çtetra sanë? Nësim i të fol para ta. Atomat çtetra sanë. Ato ma pjesa me pjesa më e vogël prej të cilës bonj prej të cilës formohen gjanat e mbyoja. Ka fjalën e mot këto Kurani Kerimit nuk ja kemi as në borx, ulematë shkencave fizike, fizikë Ka fol Kurani i Kerimit nuk i kemi fol këtu. Ai ka fol para atomit, na kemi fol para atomit. Ama nahan thon kemi fol edhe më shumë para atomit se Kurani i Kerimit. Çka keni folju? Na ka thon kemi thon para se ka grimca më të vogla se atomi, se atomi ndahet në disa pjesë e këto e kanë gëngë distin shkencëtarët e fizikës me i kaudhu Kurani i Kerimit pak derë. Me i dhan Kurani i Kerimit pak mthem, evala atomi ndahet pjesë më të vogla. Kusë janë mara, thë? Neutroni, elektroni, brotoni. Au, sa mirë. Bravo, halal, lukovë. Ju më rritëoni respekt. Masë jeni njërës që umirë një me shkenë, edhe e keni boke zbulim kashët ma, halal, vera. Bravo, lukovë. Ta shtu duhet. Vazhdo një halat, studioni. Vazhdo një halat, hetni. Dhe së ta keni me dije se kurani kërimi ka thonë Uala, asë gharë min dhalike, illa fikit e min mubin Edhe bgrimë që atë matë voglaset atomit Edhe ato shkatibani në esër kërimi pa, në librin e ju Pra, paska folë për atomit, paska folë për pas a ka fol katër më shekove Edhe për elektronin, edhe për neutronin, edhe për protonin Për pjesët matim të atë atomit Uala... O laqad sarafna lin-nas fi hadha al-Qur'an min kulli masal nukajjo porta tilen ket kitab fa Allahu Jalla Jalaluhu kan ful ska mundsi nje apo ishtën tarve edhe jo ishtën tarve nuk ka mundsi thash edhe na voti prapë po protes me ngrej gishtin me thon un ket e thash al-Qur'an i Kerim thishti ska mundsi nuk ka mundsi u janë mbyllur Allahu Jalla Jalaluhu ka fa ska jo porta til don al-Qur'an i Kerim nuk fula E që shmej ditë pra, që shmej ditë në fësë elu ahle dhikri në kuntum la ta'lemun. Pitëni djetarët si t'jeni pjative, që ka nuk e dini. Kja jetë e ka pasë radhën për s'me ghim kur. E ka pasë radhën për s'me ghim pra. Që fësë elu ahle dhikri në kuntum la ta'lemun. Allahu gjellë gjellë u vë gjellë shano, në kamësu regullat, kamë artër të diturija. dhe i djetarve bashkohor një djetar a i nuk i nënshmën besimtar të e vetë të islamit, po i kshilon me një kshil sërt kështu me një kshil së ashpër duke e marë për delila jetin e Allahu Jelle Zhelelu vësahara shëmës e vel kamar e kemi nënshtru djelin edhe e dhe hanën për do bit e ju e o njërë e kemi nënshtru djelin e dhe hanën për do bit e ju e o njërë dhe thët i kemi regulu ashtu që krejt dobita ative ju t'i shfridzoni, njerë ju t'i shfridzoni. Djellin e vahonët. Thot një djetarë, që shumotër, që shartër të kjo atu, ato njerë që s'janë musliman e shfridzojnë djellin për elektrik në kone fundit. I, i kanë maru ato pe parqe, ku e shfridzojnë rrezën e djellin për, për korend. Muslimanët, po flenë, flini bura, Fër flini bura, dhe në thë khara shëmësa wal kamar Thon, e, e, e kemi nëndështru e, e kemi udhlu e kemi kryua si monire që njeri ju t'ja shplitzojnë gjitha vetit ku i kështo djeli edhe honës s'ka gjo të re, gjemotin dërshëm nuk ka gjo të re edhe ato shkën startës e nga e të ngishtin nga kalzun se hona nuk ka dritë vetën po e merë prej djelit edhe në jetë neve edhe ato së nga kanë pru të re kur gjo edhe ato kërë kërë kanë rejtë gjithëm e këllë zhutë re kemi thonën me ajetin e Kuran i Kerim i të pritë një pak Zotë i Gjelle Gjelalur Kuran i Kerim ka thonë vë gjahle shëmë se Sirachën vë lë kamara nëra dhjellën e kemi bë dritë dhënës hanën dritë përqusë këja është ajetin Kuran i Kerim qëllën e Kuran i Kerim i në gjusën zëtë e një shëmës dhje dhjellën e kemi kriju dritë dh kurse dhe hon ne kemi krik udrit porçues pra s'ka vetëm e çka ka që të rësendu kush kush kush ka pa ngra ka veti ke kjo as dituri ke kjo as kent ke do jona janë të cilët meritojn prej hulmtues me hulmton edhe anena edhe hulmtues te kimet respekton nga meshi ju kushtohet kujdes kur jemi këtu e dip shumë mirë se burimi më i madh mas Kurani i Kerimi për mënajmësu këtë gjona kaçmir para se të vazhdojmë me spjegu di shka, edhe me këtë temë, sante do të damin, a do të kalujme nëse promantë temë qëtër, kërkojmë prej gjëmatit me lujt që do të kush prej venit vetë, me este para pak. Këj, shumë natë në këtë Ramazan, e kemi për cilë, fjalien shkenstarët i kanë islamit bërqë. Shumë natë e kemi për cilë. Sante, do t'i cek i unë një di vetë, një di persona, të cilët kanë tregu me vejë Tho, di persona janë njëni angles, njëni frances. Do t'i përkëtajt citatët e khtive edhe me sigurit do t'a mbili mdes. Njëni Bernard Shaw, filozof angles, me thomë, me ranomet ma, i cili kalon vej pra filozofike, unë dhe ta spjegoj i citatin e kti që ka shkrujt me një libën për Muhammeden a Rejserat u Veselen, një pak, një 4-5 fjali me një libër edhe me një libër qëtër, një 4-5 fjali qëtër, po ju më, mësë jeni të mprit anglist me citu, unë dhëta citu e rabisë për shkak se libër e ashtë i përkrim. Ka thonë Bernard Shaw, filozofi angles, inë nël alame hua ahuaju maje kunu ila rëgjullin fit fi, fi, fi, fi e fkiri, fi fkiri Mohamedim. Ka thonë bota e tashme. Kur s'ka pas nevoj ma shumë, Se sot të në tërëngjalët vjen një njëri me mendën edhe idejë që i kishtë e Mohamedi. Kur s'ka pas nevojë për njëri, sa ka sot nevojë. Kisa musliman, nuk eme të folë për Gazalion. Kemi s'pjegu nota e nota se sa islame dhe islamologët i kanë vërë rasi shkencës dhe biturinës. Sot jemi të s'pjegu shka kanë thonë për biturinë të orën për islamin, ato shka s'janë si muslimanë. هذا النبي الذي احل دينه في موضع الاحترام والاجلال فانه اقوى دين على جميع المدنيات e thonë mutlak absolutikisht është dini Muhammedit dini me i përparum para qdo feve edhe ideologive edhe dineve në këtë bo Khalidun Hulu dhe lë ebed dini i përgjismon shum i cili kur s'ka mushter mesin e këti citatit Bernard Shaw pëse i ka pru këtë fjal i përgjismon shum s'ka mushter pëse i ka pru këtë fjal athu ki ka qenë njeri Shumë i presë këtë në diturit. Këtë fjallim rrenën citatën e vete ka pru, jo për që tërsenë për vese, me i tregu botës kryshtere se madeni i Biblit asos, po ju nuk jeni ka e kuptoni. Spjegimet materiali i ushqies i Biblis ka morë fond. Ska, ska kush ku i mo prej Biblis shka i spjegon. Dini Muhammed i Dashkhalid, huludhull e me dhe aja është i përgjithmonë shumë kur s'ka asë një herë për më ushtërë. Do të fërë ka me qenë ushqis i qdo kohës edhe qdo vendit. Uajnë një ara kësira min ka u me jëdhullu në herë dhe të din. Edhe unë për isha se shumë djemë të popullit tim pokalojnë këtë din në islam, ale abejjene, me argumente pokalojnë. Qka ka dë ashtë me thonë bërë në arshohu me këta? Ka dë ashtë me në atregu se djemë të anglijës të cilë po kalojnë jo në hewa, jo në epsh në islam, po kejtë le dhuzë të mëlaj po kalojnë në islam. Asë një njëri në Evropë sa po musliman veritash, prej në mosës rëndëm, po vetëm atë le dhuzë të mëlaj. Profesorë asha universitetit Angli, Londonit, Roger Garodi, agen fransë, sociologu i madhë francesë, ai Keith Stevens, ai artisti i madhë, asë njëri prej njës vëtë rëndëm. Unë pa e shohë, se shumë djemë të kombitem janë tukallu në islam, edhe të keni me dije se janë tukallu në islam, ala abejina, janë tukallu në islam më argumente. Ua sejë gjithu hadhe të dina sëbila lëfësih, si hadhe ilkarra, bërnarsho, ka thonë të keni nërmenju e dhopranët evropianet, se islami në trojët e tona, në shtetët e tona, në vendet e tona, shumë shpejt, ka me gjithë rrugën e vetë me kalu, edhe Evropën ka me më n Inshallah, asë njësë ka thonë inshallah, për ju dhe imë të Evropa si të kaluen islama, për bojët beti, bojët shumë mirë, bojët shumë mirë, ato tornado, ato leoparda, ato pancira, ato përshinga, ato kejtë të ne bojën tonë, si vlaznite, vlazdovi bojët shumë mirë, që atëherë e më të lagë bombardohën sara jësë. A, ah, kështi, jo ështi, kështi më së fritë një heqë, Stimas prit dhe ash marr me çit bume na to paktin frontet e Serbisë së Re, ashtorp i ma, yune, deci zori që ta më kuptu, sikur shka i nzukë xonat mos mbi kuptu, ama ash marr me çit, a dini pse ash marr? E marr Allahu Allahu bume me çit në bor. Ashhtorp, këta budaldë ata janë top, ata janë, janë ke njërs po me çipot e bua na to sofrat me boks i biseda djeg. Asnjata juk, as tot lindjes nuk janë top, as ato perendimit nuk janë top. E kush janë top tatu? Shë që jem Edhe jod A, në jesë sati sa dimlejt kime e pak Kënë isi, o bo Bani durë të hasër, ki Sati dimlejt marajte më mërë fun jo, jo, jo që kjo dimlejt Edhe miliona shekuj merend Dimlejt që të kanë me ka përti E ato punë s'kanë mu bo Si të bon atë pra njoni për ju e dhët Po mu bo A të më ka përzi një vit, ale joni Nësë rëtë një hodja kizdalë të denizi Pe përdi ke mund që është me lyuk Pas ka u bambret tota po rezon kos. Gatin lugvall. Po rezon kos. Sa po aziet i zonjë aziet dini zi kosa. Nuk zinjë do hoç. Edisor për të djive ka luajti. Mirë dha. Po muzo. <laughs> Dhe ju thon. Edha ju, si ti do hazur me thon, po vu po. E unë po ju kallzoi para po mu po çes ka bot. Nsa ba por ço shpi xumit kurtnish kishin bombardu gabim kish rrafë musliman a i piloti së në kish së në kish qëndru bashmije me qitë bumë mësio zini përkosu urobura vla vla vla a i qëti vla vitë tanë bumë e mu sasë u kri që asë e ki qartë ma dhe në islami ka me djetë rrugën në ushtrinë Evropë edhe me mbisë ndu Evropën ulemat e për cjellive të tjive gjanëve kanë thonë se dikon që a ti ka viti 2020 ku shanë gjallë Inshallah Evropa tjetë muslimen, pesha, të medjik, do të jetë musliman. Kusha xhall, kthes me peshatë u me dik. Do të bëjë një kanun bretakis nëmrin si vetë ti zbot, zbot si vetë. Ske punu kurdjo, s'ka si si ki punusi bo vetë që mu bosi vetë. Çka t'lëm punë ki bosi të bosi vetë. Ë? Kur djos kemi punu ti të bosi vetë. Çer burra erato, kadar kadar. Ama do të bos, do të bos. A ke hoj argument se Islami do ta ambizondon Evropën? Do do, do Islami zot Evropa këp, po. Edhe jo Evropa, edhe ma ljarë këse Evropa, edhe ato më tonë ato të bërë të gjena, ato për te. Allahu gjelle gjelalu ka thonë Kurani Kerim, li juzhira hu alët dini kulli, këtë Islam e kam zbrit në ditë për ditëve me mbisë nduëm bëgjitha përë. Ki ka hi edhe në Romë të Papa Mrena, në kabinetin e Papas në Shmrena, i Islamion, edhe në kabinetin e Papas në Mrena. Islami ka kaluo dhe në katedralin e kellnit mrena Shë të burra shkajnë mrena, atit do janë muslimat Islami ka kaluo dhe në katedralin e Amsterdamit mrena Në podrum të asaj muslimat janë do burra E qka po do ma teper me të kaldu dhe 1750 gjamnia janë Gjermani Ma shumë qka po do Kumanova ka një gjimës gjamije Një gjimës gjamije Më rrëve stanshe vogël Me shëndru në furë buk me peka e vogël Për furë nuk banë sumunat mishtie dhe minëzirë Jo që motë me hi 40.000, 60.000 banon E në këllë në janë pravesh me një qitet 45.000 Kush pa punu ma shumë Kush pa s'ka punu ma shumë A na pa mi punua ato S'pe jopin shkijet o vlapa ato s'pe jopin Shka me po, s'pe jopin të Qipë që ti u knashe të e provu me lonë ato E ato s'pe jopin Qipë që ti ki punu di shka që ato t'a jopin Se jopin, jo? Shka ju ki lipë që katër vetë? Shka ju ki lipë që katër vetë? Pisa a bo, që kjo shka a bo? Dokumente për bilartë. Dokumente për kejtë, në sobat e mizë me shëndroni për një mazdarke, dokumentat kejtë bojnë hadër për një mazdarke. E dinim se bojnë hadër? Se janë hadër, për qatë bojnë hadër? Se janë hadër, i ka në përvijatë si thirë janë mledhje, kur filonit e dhe filonit, e më bëjmë Janë të marrë për qëllë instrumentë. Këto ani nasht, juve, në ashtë, linja juve këto në shkojë, po du me marrë një ljudje për kafishtë. Za kafishtë? Ka të dhe që vënë farësh me të kafish? i kafishtë? Vo e danajnë si novembri, vo të rinajnë si akosakas ka vëtë fori. O të marrë, e o të dokumenti. Po du me qëllë një, një, një rezilhane. Po rezilhane, dhe dokumentën janë i masjetrin, veç ju lutë me juve shqiptarve, që si gjona ju lutë me sama tepë që i dini e ju taroje se ka shkoll taroje se ka liber taroje se zoti ka bobe në lapsit taroje se zoti ka bobe në fletat ku shkruat taroje se Allah u gjelë në gjelalu të dëmë djetar taroje me mësu fizike në kimien taroje me mësu bombon neutronike taroje se edhe kitë banë me, me prodhu tank edhe topë edhe rakete dhe përshink edhe mujtët mi prodhu si doje kejt qito qelni qito rrugje për mi rrug veç ju lutë mi ka duvar i shkollës sa të muni, bëni shkatë bëni, angazhoj në rinjën e u, ka të varë i shkollës më së të kenë punë. Se që shtu për ju dojmë dhe? Që shtu për ju dojmë? Kemi qef me ju ponë kamionin dhe sarit. Ku shak i kamionin dhe sarit? A i dini divet në kamion dhe sarit për masë? Dë varë më shtu? A i giri po? <laughs> me ka pu qatë zhia. Që a ti kanë qef me na ponë eve? Që a ti kanë qef me na ponë eve? Për qatë janë të punu qatë i me naktikeve Në kamionin e gratës koqistoqës A i shka i sëllë bërlo katë marë shtu Kush ka morë erë ati e ka pasë E sara misë kative në qatë Qatë i stajin një një një pineve Dudë me bësi pas apetiteve e gjnebive Na halë andrë po qopim Halë na po thëmë hoxën Shka e kazonë zori unë A bilarë qeli, a kafis qeli, a kafet Hoxën se kazonë zori O vlavë janë Kërë një zorë se ka zonë, a ti pëse se ka zonë asë një zorë? Pëse ti du është revolën me manu mu e mu këtu në balë, e unë e hitë së marrë dhe asha, a bështë asha, a qokoladë asha, a zume ni, me zorë se në musë në mështë një ati, se s'kam vakë. Unë e kam dhëmën e ma dhe hakarat, me libra dhe njëzdet vetë musë me dalë për ati, se një biti si lezimin. Unë e kam kafiqin ten, që atë unë e di kafiq? Që atë i ku lezë Mu azi shom ka zon zori, mu m ka zon zori jo. Mu zori jo m ka zon, edhe un e une po e lajmroja si qara se m ka zon zori. Jod. M ka zon zori gjali tan. M ka zon zori gjali tan se as tur po burra, po gjith ditën e lumë, gjith natën, as marr, maj smrami kur të bitisën keq këto pun. Hocalar, hocalar ben çaf na morën rektobe. Hocalar, më thni një hocalar te qamiyat na, na qofletroj, po sku. Ku shku? Ku që i hekëm? Ku shku? Shku më burg. A shku më burg ajo? Për rëfuzon dikush të ka argumente me mejt karshit. Në qënëhere kam përstri, 13.500 gjemë më burg. Pi kafisht. Kjejt zotnit, kjejt kafisht zhijan, të rimja. A kam thonë se ma i voglën a katërveqar. Shti gjash ti ka bose, se që dhiveq jam shet. Fosh njërën e burgit zvistrës, Kja është i popullit tonë kë njëri Kejt bota 5 miliard Kanë morë dhe shë në përmet televizionit Tha amshelë një 4 veqarë për drogë në burg Në fështë orënë në burgë së vitrë 4 veq E shka ka po? Njone pit mleve, ja ka dhonë 7-10 gram Qoja qa ti njëri të qaj banderi telefonit A pëshek, ta jo kabina Qoja qa ti jepja, a i polici Edo tjë, edo tjë, edo tjë Edo tjë, edo më repo Na imi të folë njëmi me u të civilizu me u ngrejt me u trazu pi gjumit me u trazu pi gjumit mësë me fletë mo mësë me fletë asë natën mësë me fletë asë kur të bere bëgur asë breshën asë shijat gjithë molë me nejnë kam Allah i gjelle gjelaluhu wa gjelle shanuh na e bafë të mundu na me i kuptu qëllimet e tona ku jemi sinimet e tona me i kuptu edhe me u dalë në këshë insha Allah wa i dha rade l'alemun në gjate min shururihi pa alejhi bëhë dhe të din bër nërë të shohë ka fonë si doje kjo bote kompliku me sot me dalë prej krizëve që ka në të kapat për islamin inna u dinu l'islami o l'adala o s'aada është dini drejtësir edhe është dini harmonis fi dhille shëriatin mëhkama në nënëhien e në shëriatit të kamgullën në i ghum në shtila të forta lam tënësa emra min umurit dunja illa warasë matlehu tarikah ووزنته بميزان لا خطأ فيه اظن اسلام اشايدين اتقلي سكا بروبلم شني كي قالون زغيضيه اد سكا جاشي نو كا مات م كانارين با غابوار ان محمدا يجب ان يدعي منقذ الانسانيه بردون برنارشو وصف محمد مريتون ما امنو شطاتوثي النيرذيه محمد مريتون ما امرتو شطاتوثي النيرذيه انني اعتقد ان لو të walla rëgjul mitë lë huzë amët e l'alëm e l'hadith, lë nëzha fi halli më shakili, të thënë, unë kam besi minë e falë, se një njeri si Muhammedi so sëtë me i mërtë frenat e lamë që i tokës, kishë me i vendosë problemët e kësa i botë e më njëherë, ki bile e ka prunë pak shkurt muë e bashkë qatë së dhjaën a përni majo, ka thënë, sa e pi një njeri një kafe. A të shpejtë kishë Muhammedi a.s. mi vendosë. Mirë, A se di bërë nërë shokë i filozofi anglezë Se Mohamed i më nuk në gjallëta Kja abu dalë asha Ja Kje, di se Mohamed i më nuk në gjallët E pse gjithë këto supozime i banë pravë këto Se ka për qëllim Mohamedin si person Qëllimi ati është Me qenë se muslimanet Edhe njëherë e këti i këtë e një musliman Një njëri vën edhe njëherë E u dheqë këtë botë me këta Problemët më njëherë vendosën Problemët më njëher thë u vendosën numër nja i jipët haki të zdo kuj i jipët e drejta të zdo kuj e për shka povuj njerëzishti na, shfar probleme na kemi na, popullion, shfar probleme kemi na e konu mi kishtë e rhamdojnë la tre ardite poham mirë, që poham shmësh me shner do të smut po dhe qërë po po i kanë smut na shka povuj povujnë prej drejtave të marun Sersojan ndove e ulpçat po thon që i mguidava më pravite. Shik, shik. Ni popull i paq ka fatin e drejtave veta ndorën e ulpçës. E thot ja jap mina. Po mirë, osh ka viket. E kush ti ka von ti heçi me ja von ti diku këta? Këto, këto drejtat janë durte njëri qetrit janë. Në Islam sa këto e thon edhe gruaja Drejtë atë e veta i ka ndurët e veta, i ndurët e burit. Mërëvesh, <laughs> sa janë njërëzit slirë në islam, i ka drejtë atë e veta, për qatë njërëzit të tonë, kurse kanë kuptu islamin, thoi, këtu thoi, buri, aj, aj buri, ja kishtenu shamien asaj qikës, ose, ja kishtenu shamien asaj qikës, shka shkoj gjenuse, këtu shka kapë, shka ka ndodhë këtu, kur gjova shka ndodhë, njoni, a për zidë drejtë atë e q e ka kalu në ormën. Ku, ku shgudzën? Hoxalartë po thojnë gratë dhudë me konë me shami, qëre sa kesh njëzit janë t'informum. Hoxalartë nuk thojnë gratë dhudë me qenë me shami, hoxalartë zgudzojnë me qenë, gojnë ata me qenë me shami, a pa shami, a zgojnë zgudzojnë me qenë, pëse? Si të thojnë ata, për zhijen në drejt atë i kjetër kuj, i marrin në drejt atë i kjetër kuj bërgjore. Allahu, jellë, jellari, duket do të më konçesha gruaja do të më konëm lumë është ush ka kam un porzia jemi ka du dikujt a uni kam ata drejtë ajo e drejta asaja asa ja. si ta porcelle ajo atë ka porcella drejtëre vetë dhe ka porcell normën e Zotit si mos ta porcelle unë s'kam unë s'kam kurjë një grua e kish lën rrugën e Zotit në norm prej normave të Allahu dhe gjel, Lelal u kish lën kur gjosa po abon i bon grua e fila e, e ka shkelni rregull çeriatit kam u denu për ta e ti më të ngrej krien me falë aho be ajo, ta keç pa bo, ajo bol keç ka bo si më ti e ki knarës ti e na modës ka se ki falë ti sëta da sëti shëmja athaja njaj për qatë unë nuk pranoj nuk pranoj për ati njërit që thot ish pris filoni bre kishte shku poshtë nuk për e një një ke bre për hajke allë në me ka shku poshtë në me ka shku poshtë për, për hajke e kam patu piti gare kishte shku poshtë e mirë Ti shka se ki parë drejke sot, anall ki shkua E dhe ti ki shkua poshtë Se haje ka ongra mazarin në shartë pre, par prej për të i parëdheve Ti e kilon në mozit Në parë prej për të i parëdheve Një orë i ka shënë 100.000 mark, disi 100.000 mark Venë hajë e dëme një vele aparat punë Kja anall ka shkua Jo, dhe ki ka shkua poshtë Aje qëtri shka ka parë me dhonë zë qatë dhe i cëpo dëme një Aja anall ka shkua Dhe ki ka shkua poshtë Po, njerë Isa a.s. ka thonë Yara ahadukum Al-qazate La yara ahadukum Al-qazate Yara ahadukum Al-qazate Fi ayni akhi Wa la yara Al-jabha emama Njoni prejuve Po e shen kash Tën si të qetrit Kur se trupin e hur Mësë të rzum Para kamëve Tës përshat Allah i jelle jelaluhu Kabul në e baf Ditër e sotët Inshallah Kemi njëhoj Misafir njëmi Të cilit dëtja jabë Më fjallën Mas namaz i të kemi dëshirën qëri si njëa mëzdel për i gjamije me fjallën el-Fatiha eh, për shkak se hoja nuk këhar dhe i vohën në kemi dhalën herën në gjami në kemi dhalën parakos hoja këhar me koh nuk kash në regu zhë për për kërsi e hip njoni merë fjallën qëtri le për mas, mas namazit të ravija me fjallën një koh sëtë ketë dëshirë aje me pol aq në për mësafirë kemi vaktërin së firën inshë Allah lë Salatu wassalamu ala seyyidina wa nabiyina muhammadin alayhi salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmai Maspari të falinderuem zhati jellishanuhu qenna i dhaq këtë ruk të mir Maskish qien mas o dhzimi hidayeti ta Allahut nuk dhati ish nëm këtë ruk Hadhe psa isha pregaditun për një tem për sachme për këtë shat Duke e ditur se feja islame këtu është shumë mirë. Mirë po freskimi huaj stuj, ai dersi në sihati këshillat, ishte ders më të vërtet aktual, më freskoi zemrën shumë. Edhe jam më kënaqur që dëgjava se saunt li Gerasha. Nuk ka ngel çka tregoj. Në këtë mund pak e shumë përpithëm ti bashkëngjitëm dërësit hua gjëstuji. Allahu gjëlle shanuhu e gjëlle gjilalu hu, shqitirë që kumanoven më rëfin e ka të zhu me djetartë shëndash. Për të pas një djetartë, shtu si që i kjeni ju, a veçën arisht hua gjënë këtu, s'ka nevoj të i bëjë komplimente për njohi me jëtë, Kjo është një dhurate madhe e cila kushton me pare shumë, a me kohë më së logarisin. Për të buë një djallë huach, kushton mas pak ti 10 vjetë në rabi ose këtu, për huach, ka 10.000 marka të bëshë sa 10 vjetë bën 100.000 marka. Për edhe nja 100.000 që dhe të i fiton të bën 200.000, të e në më pak. Leni kryta ata, Njëherë njëftë të kini këta dhuratën për gjithësi Në Qur'an sëtë Allahu gjëllë shënuhu Lijun dhiremen këmë hajjen vë jëhikka lë qawlu Ki Qur'ani që rimi këzbrit për njerëzit e gjall e jo për dhvdekurit A mëtë vërtet në këtë dërsin që e ndi gjallë asante Qur'ani ishte e gjallë në këtë gjëmaq Edhe shpirti gjami në shpirtin më knaqsh kur e pa shkë të xhamin kështu të mbushur me xhemat. Edhe pazari i tregut pa njerëz nuk është i bukur dhe i hëshum. Ashtu edhe xhamia pa xhemat kur nisen, s'ka aromë. Ku anfusukum wa ahlikum naran, derse ç'i kisha përgatite, laj. Së vogja ju, juaj ta ndroj të emën. Ju e njërës, rrua një vetën, edhe të mi i tu i familjen nga zjarë i gjëhenemit, i cili e ka lëndën djekë se gurë dhe trup njërju, zjarë i gjëhenemit nuk kalët me drunë, po asme letra, kalët me gurë, në vendrunit, gurë, dhe në letërës trup një rju këtë e ka fregadit Allahu gjëllë shanu hajdi një për silem për ata njërës të cilët nuk i përmbahen Kurani qërimit Kurani qërimit është kushtetutë Allahut dhe sa të kështu vë men e rëda anë dhikri fa in në lehu ma isheten banka aj që i largohet Kurani librit të shqeyt Kushtetutës Allahut, a i ka përqetur një jetë me drenga, me mund, me izjet, me vëshërsin, me gjithët këshijat që eqzistojnë. Edhe sot, për fatë këq, musliman nuk i përmbahen këti regulli, edhe vujnë, hekin, mundohen, nuk kanë jetë ljumëtun. Pse e ka nën librinë Allahut Gjellësha nëhonë. Për nga meri sallallahu a.sallam në rafata e dini që ka thamë tham, para njëmi e 400 vjetëve. Koha e mos dhies dhe traditëve të këqia ka kaluar, ata i kam shkilur me këmbet e mija. Ta dhiem, gjahillikun, që ka i thani. E dhe traditëve të këqia, limi e 400 gjithi ka shkil me këmbi nga meri. Ne e sëtë nuk i shkilim për i marim ta të këshim qenë mëslimanët, dhe prashin ashtu si që ka urnu zoti dhe si që ka përësit Muhammeti, nësot dhe këshim shkum bihanën mars, për fatë kjeqë, ku tha hua qa, se me biliarda, me kobare, me punë këqia, kurin të bjë tonë, unë këshë përësit njërzit e menqën, edhe të bjë talent, Nëse dëshirën të në digjen në laun dhe për në merin, ato shkopit që lujnë biljarë, të shëndrën në lapsa, shkrujnë, ose të shëndrën në shkopit të i vrasin prindë dhe të ujapin parët lujnë aqe. Shpëtimi i në shkiz, lasënë. Drujnë që ka gjindën botë të i bëm lapsa. Lumejt, liqenë të i bëm djirë, bojnë. Shkrujnë, të lezënë dhim atërsh pëtun edhen kët bot, edhen botën qëtër sa i ka baba bërsh djallit në e min so së unja me vëtum të reguëm haqë bëbë, haqë bëbë haqë bëbë haqë bëbë e dhë në sakimi së ka huo që muntë të reguënë sa sa i kimi shum amma baba sa hak i ka djallit sadrëta baba i ka djallit lhaq pëmëllint dheri atë dit kudës dyeset Pa më lintë, dhe të jopë një shembol që mësevnë shembolin të mani mentë. Qerat lini se kini dërës të satë duni, pasurejt ma dhe kini. Në konë azrët i omerit, njeni pas këshku dhe është të në kukë azrët i omeri. Azrët i omeri ka qenë për dreta të njërytë. Azrët i omeri ka qenë njëryu maj dretë thua se pëshoja kantari të rezia në ditën e gjikimit nuk e merë parasin shtë të pëshojnë i merin ka frin nga drësia ati njeni shkon dhe i thot i meri kështu o i merë kam një djalla rogëm të i fliqën një ashtë për i sërt i fliqët nuk ka të regume a beson se në shpij nuk më shkojt për e ati kam marë të qaj djertin të thyrish të shillush të japish edukat tërbije, nësi hatëse, sërrejshpej. Azve të i mëri, sa mesin e në nëzazëve shokëve Muhametit kje të kështu fëmi, ato prind që kanë jetu prene Muhametit kështu fëmi, të kinë të kalindin? E dhe e siri gjallet. E siri dhe i tha, a nuk o shturpë, për te, të i apish babës të në të zirët, mund, të në lodhishë. E që ka sa djani? Baba, që ka ka lip për ti? Ka lip që unë um të dënoj ti. E mërë i mërë ta. Para të përë që atë babën të jemë, si më ka rritë. Baba, jem një herë, kër është martuhu, e ka martuhu femën në mësë flëqën me diner. A besona i mërë, kër më përë në përë një kujëje, në vjenë tur të tregoj se cilin e kam nërë ha ha këm ka për më mërtur të ndëj baba njerë kër mërtur për më lindë mi duhet që qënë e se mërtur so, me një femën ndërshme së dhe të lindë e të mi edhe e të miud nësër të dëshiram qëtonë e i lumë të në mesin e shokve në fëtër të barë një është kjo kur kam lindë në i merë a shë fanatik e minë më kazan mu mini vërbet, mini qër në ndështë të sigurishtë të dinë mini q që a tërë shef, ka pak edhe e vumbën e sapin. Minit jërë, di, tre, a di si më karitojme, me lup, me dhem, me të shane, me, me gjithët këqijat që egzistën. Unë shkoj me lup, a imëson të mu se si t'i kulosi ka are hujë, vetëm e vetëm frënjit, kafshat, ngopet. Një, e dita, fjallori gëstime është vetër fjallori flëqën, për gjatë që jetër. Tre, unë nuk e dija një herë të mërë të mëshilonet të mapë e nasi hatë, djali babës, biri babës, kjo e mërë, kjo e kjeqe. Ajë vetëm për kjeqë. Edhe paska prita një thëmi halal tëjë si e gërkon, jo e mërë. Edhe zëtë i mërë, e shkasat, me dëvërteftët, a dajakun, a i thoni dajakun, a qëtekun, që e kësha pregadit për këtë gjallin, e lip ka baba. Pse? Baba e paska bua këtë mi kështu pa kultur, pa mësim, pa shkoll, pa dhije. Ma të që, tjo është haku i fëmijës dherë i së është minë. Baba i ka mi u të hakë edhe kurdes, kur i del shpeti. Kara, shtrap dhe kësë, e këmë të më shuheda e idhë hadre Jakub e lë meutu, I dhe kale li benihim, a te abudune min badi? Kur kdes do të të të tërëfmejtë? Ti përësëjse dhe ti përësëjse. Baba jashkoj në heretë, ju qëka do të boni ma zve këstime? Qëka keni të boni? A dhe mani këtë fejë? A dhe mani këtë rukë të drejtë? A dhe ti mirë në ferëtë? Wallah, e ta është këtë dhesi muslimon të išpa përësëjnë. Dhe nisën për dinja mund të i thate, shi që, me, me reha ku në ati, me le është pare pa që trefi. A se dje këtarë, dje është shpej, së të bëj halalë, këtë atë, këtë pjotë lafë e ka. A ma asë kush për e nësë nuk i thate, nëse nuk e mbaron, nuk e krijë fakultetit, së të bëj halalë. Nëse nuk e sas me drezen, së të bëj halalë. Nëse nuk bëjsh nëri, së të bëj halalë. Këtë se thate Sa inginer ka di, sa doktor ka 3, sa gjilar ka 7, 80, sa gjilar ka 4, 5. A shërregull kjo? Sa shërregull? Iqë nuk ashtërregull. 3 mi banar, një fshat, dhe e të kjetë. 5, 6, 10 doktor, 3, 40 inginer, 10, 15 dhe gjilar, dhe e të kjetë. 5, 6, 4, 3, 8, 8. Një numër i rrugën që nuk kanë mund mësënjë. Unë nuk di se e kuptohë të huashët. Unë për mu, sëndë e kjo që juj ka qënë doktor profesor ma, ma preskoj shpirtin, se të regoj të disha gjana që muslimat vimi e 400 vjeti kanë lanë që tërkush të shfrizane. Edhe sot ne jemi pa dhije. Në shalla zëti gjëllë shanuhu, neve në shtimë prigën, e zjarë i gjëhem e me për një, dë shurimë simë, që ne drujt t'i bëm lepsa, ujnat, ujrat t'i bëm në gjirë, të mësëm, të dim, freskojemi se ushqim mëj mirë për njeri unë së diturija s'ka ku në shënë qëtër. A dini nësë jemi? Përgjithu në muslimatë, në ngësila, një brumimi. Mjanta është ushqimi mëj mirë për njeri unë. Mjanta, nuk zabencojët nësë nësë në shënë. Vërë të me qenë artificialë, i kështë e i sheqera e qetëra, atër të e për smundin e sheqerit, ose që bënd qëtë në barë, kur gjo a qetër? A më për të qetë mjëltë dhe atyraj, s'ka smundje ka vetëm shërinë. Meja dëmë dikuj që është i smund, mjëltën e mirë, ati duke të ivet. A thëu ka faj mjëltëa ka smundja, a i smundje ka faj, a i është, është, i është vetë i smund, me ndërë se mjëltëa është e ivet, Për neve kuj kimi gabimin Neve më simi Në si hati i kshilat që në jipen Për kinë të gjëmë se jemi të smonë Me besimin Imamin e këmi të doë bët Për arsije Si ka tham një shoki për nga meri Sallallahu a lëve sallem e që unë huzete Për ndryshë ka qimë sekretari për nga meri Për punët e mrenshme Se jeti i zemanu në ale nasi Dëtë vjen një ko Për njerëzit Në si hati Dija Ugzimi rrugë të drejtë, dtihet për ata më të këqë se sa mishi i ngormat i gomarit, mrshë cofë. A është interesant? Sot nimes mi mamicë ka gabuar rrug, rrugën. Mea tregu rrugën e drejtë e i vno shumë. Edhe çka të intereson ti çka po ndodh? Me i dha mish gomarit hanes, mish cofët nuk i nuk i vlinin. Ne i tonë më se bënë punën e kjeqe Sikur e mitën Pse? Vedije s'ka, dituriz s'ka Gjajliku pa dhije e ka mund Traditet e këqije e ka në mund Shkille traditet e kjeqe Si topi nga meri I kam shkien të me kom të meja Dijona Pa dhije edhe traditet e kjeqe Muslimant për deri Sa nuk i bënë të Dijona Asmi herë nuk du të paruem Përparuem për të kini me dhije më më mënduim se këtu ka nëjmë edhe shkuim më mirë në hirët Wallahaj, aji që jeton kjeq këtu, pa fe, pa din pa shkoll, pa zërnat, pa mësim edhe para Allahut kjeqe ka punëm po besoni që kjeqe ka se nuk ka ersin nuk ma i kjeqe se pa dhija nuk duhet të zgjasi ma shumë mës ju vënëj për këtë kohën që dhe mara halalët ju kërkoj apër mëndryshe menja rrugën e me kuramit nëse e do një shpëtimin vë men ahse nuk ka ulem një mënda i lëllat nuk ka fjall maj mirë dhe maj drit sa jo fjallet cilja si tret në rrugën e zotit në rrugën e zotit ju tret kurami djetari nuk ishken kuramit në bas ne edhe këtu e kemi bërbat punën edhe nahirat Allahu te gjallëshëm, të shanuaj, të zgjidhve për hir të këtij muaji Ramazan, në avd në rrugën e Kuranit të rrëmit dhe në porosimin e vet të Muhamedit (salallahu alaihi wasallam) nëllah al-Fatiha.